Грубий голос вирвав його з задуми. Пізнав його, це Кирикучка гримав на якусь жінку. Страшив її карами. Чоловік, що перед хвилиною мав на устах, плавтома, Матіркував тепер так, що шагай ще ніколи не чув такої сироміцької лайки. «Ні-ні, треба боротися, треба. Годі з заложеними руками дивитися, як поношить це зло», – сказав собі. Встав і хотів йти, сам не знав, де і пощо, бо до школи годі було приступити». Там все ще тесали, стругали і стукали молотками. Чи не піти б мені до колубиниць, подивитися, як там жиє і працює Леміш? Шагай дивився на нього, як на свого старшого, більш досвідченого брата. Леміші зорють наш пустер, і над ним появиться веселка, казав собі, пустився на дорогу до колубинець. Прийде туди якраз по обіді, не перешкодить їм. Скручував на Суволовки. Як почув за собою крик «Прошу, пана! Прошу, пана!» Озернувся, задихана маланка доганяла його його мось вас до себе кличуть!» Не було ради, завернув. Скінчили направляти школу, і Шагай вже не ходив з дітьми по полях, Лише розпочав правильну науку. В класі чути було глину і вапну, але запах свіжих ялових дощок, З яких місцеві столяри позбивали лавки, лагодив той сопух. Лавки плакали, як казали діти, сучки витікала живиця, деякі злизували її, казали, що смачна і здорова. Але чорнило жодне з дітей не лизало, пані гнівалися за це. А чого не казала робити пані, того й не робили. Шагай мав найкращий доказ, наскільки добрий вплив сильніший від страху. По-доброму можна з ними всього зробити, впевняв себе, і добрим був для своїх житницьких школярів і школярок. З кожною дниною бачив, як тая доброта добре на них впливала. Зразу ті діти, що перший рік до школи ходили, поводилися так, як на вулиці і в полі. Поштовхували себе і прозивали грубими масткими словами. Але тому, що з уст свого вчителя ніколи грубого слова не почули, бо він їм все казав синцю або донцю та кликав кожне по імені, то вже по двох тижнях і діти чимраз менше поганих слів вживали. Витирали чобітки до шкрабачок, а носи чистили хустинками, приходили до школи вмиті й зачесані, і, і чимраз менше чути було той пітний сопух, від якого наших сільських педагогів голова не переставала боліти. Село було не найбідніше, і мами не жалували дітям гребеня, мила і шматини до носа. До того їх вже і Шагаєва попередниця приготовила Житники лежали досить високо Мокляків було мало і в клясі не бачилося тих мутних, замрачених очей І тих буцім запаморочених лиць, які бувають в малярійних сторонах Дітвора була понятлива А що Шагай мав неабиякий педагогічний хист Так легко надробив занедбаний матеріал і не бовся інспектора «Най приїжджає!» Діти раду приходили до школи. Бігли ще за Кемарта задзвонила, і вона сердилася на ту комашню, що від самого досвідку не дає їй спокою. Чисто як тії вовади, як мухи до меду летять. «Ой, не будь добрим, бо тебе з'їдять!» казала натякаючи на Шагая. Своє мешкання Шагай також упорядкував трохи, привіз складане ліжко, і два такі самі крісла, і поставив ясинову шафу, яка йому по батьках лишилася Стіл і шафу на одяг щепив йому за дешеві гроші житницький такий столяр самоук. Над ліжком повісив собі стару ікону, також ще пам'ятку з дому А над столом причепив портрет Шевченка, котрий рисував ще тоді, як сам ходив до школи як Кирикучка прийшов передати Шагаєві відновлений шкільний будинок, то розперся на складнім кріслі і сказав «Тепер же, хоч не так, як у людей, а все ж попри людей». Крісло під ним тріщало, а він ще гірше натискав на нього і дивився на Шагая, яке це на нім робить враження. Кирикучка вдав, буцім того не бачив і не чує «Школу віддаю вам в порядку, дітей також маєте більше, як треба». Друга сила здалася б, Кирикучка розсміявся в голос, Може б гімназію в житниках заложити, га? Також вигадуєте, друга сила, і з одною кошт. Гадаєте, село не нарікає на тягарі? Оця реставрація також щось коштує, ні? Коштує, притакнув Шагай. «Так тоді сидіть і не рипайтеся, а про другу силу навіть не згадуйте мені. Добре, що одна є. Пощо хлопам великої науки? І так мудре гелі беруться, черти його знає звідки. Бунтарі! Але я їм ще покажу». Оптер спочене чоло і руки. Чогось дуже потився. «Може, забагато пив того чаю і пива?» «Куди ходив, то пив», – приказували про нього. «Бо то, знаєте, я загалом не знаю, що собі про ту науку гадати». Десь перші люди не вчилися багато, а були мудріші. Старі люди досвідом багаті. Це я знаю, але подивімося ми довкола себе. От хоч би мене і вас візьмімо. Ви тільки літ до тої школи ходили, здавали іспити. Щось ви там мусили навчитись. І що вам з тих великих наук? Бідуєте? Я ворогові свому не побажав би такої біди. А я маю тих кілька кляс, із цілого світа сміюся. Не штука, як батьківщину дістали. Великі мені маєтки тих двадцять шнурів поля, що мені їх батько лишив, ще трохи і в десятеро більше прироблю. Треба мати тут, пане Шагай. І показав на свою велику голову. Шагай папіроску крутив, а Кирикучка дальше торочив. В місті, в гімназії є один професор. Кажуть, що дуже вчений, але подивімося ви на нього. Мешкає в таких двох покоях, як оцей. І в комірці діти обдерті, жінка бліда, а сам він все такий перенуджений, якби його шандарі шукали. І скажіть ви мені, пощо йому тая наука здалася? Шагай, сірка в сірник. Скажете, певно, що наука повинаходила ці телеграфи, електрику й паровози. Добре, але перше їх не було. І також люди якось жили, і, може, краще, ніж тепер. Не хорували так, не сліпли, не були такі нервові, бо то не жарт всякої всячини в голос собі так багато напхати. Та ж то там може все то, пане, добродію до гори ногами поперевертатися від тої великої мудрости. І в стодолу більше збіжжя не напхається, ніж вона може змістити. Шагай-курив слухав. «Або візьміть то ті всілякі машини» то правда, що вони борше роблять, як люди, і справніше. Але як тих машин понавидумують до всього, то що тоді люди будуть робити, скажіть ви мені, га? Шагай задумався. На це питання дійсно нелегко було відповісти і чим не годилося його збувати. То правда, пане начальнику, що машини колись можуть відібрати працю від людей, але до того ще далеко поки що вони дають нам дешевий товар.